Panii zilele astea, de cu ziua hispanității... What's next? să om. vezi când o fi ziua chinezilor. <laughs> <laughs> ziua chinezărilor? Păi asta-i tot timpul, ce? <laughs> Atunci să te văd cum stai. Deci începe... asta, Cupa mondială cu echipe mai multe, avem euro cu echipe. Voi ne ducem... Hatice. Trebuie să fie o sărbătoare... Eu cred că putem face, putem face euro non-stop. Umanității, da. Non-stop. Dar să fie un euro pentru echipe mai bune și unul pentru echipe mai emoție. Asta ți bune pentru noi, să știi. Pentru da? echipa noastră națională, pentru tricolori. Cu cât mai multe echipe la Cupa Mondiale, cu atât mai multe șanse să mergem și noi acolo. Poate să-mi și tata Puiu cu ocazia asta. Nu ai de mondes. unde să știi. Uite așa ajungem și noi, pe acolo. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Europa M-a sunat ieri, Vlad, dar m-a sunat într-un mare fel Păi, a luat Bob Dylan Premiul Nobel pentru literatura. Da, așa, și, și nu începem și noi Cu o piesă tare de la Bob Dylan Gata, așa facem Bine Bună dimineață Stai că mai vorbim despre asta mai mai vorbim? Vorbim? Sigur că mai vorbim Rămâneți cu noi Before she sleeps in the sand, isn't yes, how many times must the cannon balls fly before they're forever band The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.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 is blowing in the wind the answer is blowing in the wind Și-am de și 19 minute, mă, dimineața, Bob, Bob, Dylan. Bob Dylan, că tu l-ai prins mai tânăr. Dacă n-ar fi avut succesul ăsta, formidabil, putea să se angajeze la informații la gara. Rumble, man, Rumble, man, era un permanent, permanent, era un când da. se ducea exact. exact, Blowing in the wind, ce-a înceleratul pleacă de la linia a doua. Auzi, dacă te apuci de cântat, la cât scrii, ai șansa să iei Nobelul pentru literatură lejer. Mamă, dar ce surpriză! Da. Da, Nicolae rog. Manolescu al nostru. Este la zdrobit L-a făcut zob pe Bob Dylan Cine-i Bob Dylan? <gântă -i> Înțelege-o. Declarație zice despre acordarea premiului Nobel pentru literatură lui Bob Dylan Așa Citez domnul Nicolae Manulescu pentru adevărul E o mizerie <gântă -i> Bob Dylan e un textier de mâna a doua <gântă -i> O fie Ai, regizor de film? Hai că l-a nimerit. Dar nu merita premiul Nobel. Eu, în America sunt mari scriitori care nu au Nobel. Da. Aș zice că sunt. Dați da. Da cât un Nobel, la, la toată lumea. Exact. Bob Dylan nu are ce căuta la premiul Nobel. E complet caragios. Da, Să-i sune și pe aia de la Nobel. Băi, ea nu-l primiți, mă. Be. ce asta? Ce se caute acolo? Cred că se întoarce Nobel și face liniște. Da, surprinzător. <gântu -i> dar eu constat că după ce ani de zile... Îmi pare rău. Acum... O să jignesc elitele Dar după ce ani de zile premiul Nobel pentru literatură a fost acordat Unor scriitori imposibil de citit Pe cuvântul meu de onoare Anul trecut S-a constatat o mică schimbare Anul trecut a luat o scriitoare din Belarus Svetlana Alex Alexievici Care este mai degrabă gazetar, jurnalist decât Vezi, Scriitor s a zis bate spre el <laughs> Și Hemingway a fost uh, inițial jurnalist Uite, A scris știu, reportaje el, de fapt Când ales nu era nu, așa. Iar Svetlana Alexiești chiar vă recomand cărțile ei de la Chernobyl și de la, despre căderea comunismului. Sunt ușor de citit și extraordinar de puternice. Iar acum, uite, un poet, să spunem despre Bob Dylan, care a influențat generații întregi. E și un regizor de film, am văzut. Da, nu știu, mă rog. Deci asta e cu Bob Dylan. Adică, sigur, Nicolae Manoescu este supărat că nu a mai luat cine știe ce... Uh, scritor de cum să spun, așa opac, greu de înțeles, dar unul dintre cei care a luat uh, Premiul Nobel este Rudyard Kipling. Bine, pe... pe care a scris Cartea Junglei. Pe asta adică, cu, pe eu da? cu greu de citit. Dar și cântăreți mă gândesc că, uite, n-ai nicio șansă până la urmă pe că Turcescu s-ar fi... Uh, Turcescu are speranțe ca, acum. E și, e și poet, am văzut că și a scris o poezie da. și și cântăreț a fost la Eurovision. Da, clar. Deci, din punctul de deci... vedere, Dylan, eu cred că n-ar fi trebuit să fie. Eu cred că... Nicolae tu... Manolescu are dreptate. Eu cred Dylan n-avea ce căuta Da, o să ia apărarea lui Bob Dylan și îl pleznește pe Nicolae Manolescu De asemenea, cred că dacă vreți să râdem, Florin la mare, șanse acum Că ce, și el fare, face versuri și n-a mai fost unul care a luat Nobelul pentru literatură, iranianul ăla care a scris versetele sa ce la Salam, Rajdi. <laughs> da, mă, dar nu se dă pe... E din familie, știi? Salam era, nu? Da, da. -are cum... Flor... Ce mi-e Florin Salam? Ce e Salman? Era <laughs> Da, Bine. și... Um, deci, ca să... Distincția a fost motivată de Academia Suedeză pentru crearea unor noi expresii poetice în marea tradiție a muzicii americane. Pentru asta a luat Bob Dylan. Sigur, e prima dată când se dă Nobelul pentru un LP. <laughs> că ar veni. Și Cărtărescu este supărat. Ce a zis? A zis s a că de cântat. Mircea Cărtărescu și-a dat seama că s-a ratat el sărat, cu care așteapte. E orbit. <laughs> Ca să, da, I s-a părut o decizie orbitoare. Cărtărescu zice: Nu mi-am revenit din șoc. Hey, rămâi așa. <laughs> nu cred că Dylan avea nevoie de premiul asta, zice Cărtărescu. Spre deosebire de, să zicem, alții care l-așteaptă de nu știu. ceva când, vreme. Da, ne-a făcut-o Comitetul Nobel de data asta, a scris Cărtărescu pe Facebook. Bine, acum lui o face. Cum cum de ani de zile, tot face. Zi, cum adica ne-a făcut-o? Păi ne-a făcut-o, noi așteptam, noi tătăresc o așteptam și. Nu, ne-simpatic, ne dar sunt niște reacții atât de nepotrivite, știi. Bine, Bob Dylan, mare, mare. Nu știu dacă merita sau nu, nu fac parte din. Da. Felicitări. deocamdată, o... nu fac parte din Academia Suedeză. Felicitări. Da, gata, uh, nu mai dăm. Ce dăm bizidei. Bizidei. Bizidei a, busy day. Busy day a hmm. compus și Moise, un text pentru Bizidei tare mie, că într-un andoi îi spulberă pe Eu aștept ca Moise să cânte următorul busy ha, nu, nu. Așa nu, ca nu. să fie o schimbare. <laughs>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 Climenul conține componente atent selectate pentru ca femeile să primească un ajutor eficient pe perioada menopauzei pentru întreaga zi și noapte. Vă mulțumesc pentru sfatul util! Soluția problemelor cauzate de menopauză poate fi Climenul. Acesta este un supliment alimentar disponibil în farmacii. Citiți cu atenție prospectul! No! ține, sunie! ține, Sunie, bunie! ține. sunie! M-am unde vaca, jovie, fac coperiș, ca puca mea s-a răspuns că ne-o zic ca să cele mai bune țigle! Țiglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Taden Bebe de la antibiotice bate și combate iritațiile. La fundulețul gol, suporterii echipei naționale a recomandă: recomandă Utaden Bebe de la antibiotice. Astă vară erai în vacanță, te trezeai la ora 10 și auzeai asta. Acum te trezești la ora 7 și auzi...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 run and i ran i know eu rup tonight with your smile so beautiful 7.32 de minute. Bună dimineața, Moise Guran. Ascultăm Bizi Day. Bună dimineața și bine v-am găsit. Pentru că suntem pe punctul de a intra în perioada electorală, o să vă spun câteva opinii referitoare la intrarea jurnaliștilor în politică. Așa, doar ca să aveți idee cum se vede treaba și din partea asta dinspre noi, spre dumneavoastră publicul electorat. Mai zilele trecute Alina Gorghiu a produs valori și de răutăți și de aprobări de-astea mustăcite printr-o invitație lansată unor realizatoare TV de a intra pe listele PNL. În tabăra elaltă, la PSD, un jurnalist care a făcut cariera atacând PSD-ul pare că a luat țeapa anunțând el însuși că va fi pe listele acestui partid, chestie negată ulterior de Liviu Dragnea. Nu contează. Ceea ce o să vă spun acum, vă spun în nume personal, nu cer nimănui să fie de acord cu mine. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Impresia că jurnaliștii ar fi mai bine pregătiți profesional decât politicienii pe care îi critică, este cel mai des desuna fals. La fel ca și politicienii, pe jurnaliști tot poporul îi alege, cel mai des cu comanda. Deci calitatea lor este cel mai des apropiată de cea a alegătorilor lor, telespectatori, ascultători, cititori cerfiei. Logic, o nație nu poate avea deși politicieni preponderent proști, dar jurnaliști preponderent vrednici. Cum e nația în majoritate, așa sunt și politicienii, așa sunt și jurnaliștii. Ceea ce nu înseamnă că noi toți ne respectăm publicul la fel și că fiecare dintre noi își consideră audiența ca fi cea mai deșteaptă din lume. Nu. Cel mai des este vizibil cu ochiul liber faptul că numeroși jurnaliști își desconsideră audiența, că e prea proastă ca să înțeleagă o manipulare, un sofism sau o atitudine populistă. Da, jurnaliștii sunt deseori populiști, la fel ca și politicienii. Ei nu cerșesc însă voturi, ci spun publicului ceea ce publicul vrea să audă prostituându-se astfel cel mai des pentru un rating mai mare. Căutarea unei audiențe de calitate presupune o condiție și un risc. Condiția este ca jurnalistul însuși să fie o persoană de calitate, iar riscul este ca jurnalistul să moară de foame, fie pentru că nu convinge un telespectator deștept, fie pentru că nu găsește suficienți de acest fel. Tentația de a face pe deșteptul la radio, la televizor sau într-un articol scris este mare. Eu însumi risc asta chiar acum. Soluția pentru evitarea unei atitudini de deștept a toate știutor nu este însă o modestie jucată mai bine sau mai prost, ci argumentarea cinstită a opiniilor, asumându-ți riscul ca ascultătorul să nu fie de acord cu tine. Sunt două situații în care un jurnalist decent, nu vorbesc acum de oportuniști, face pasul dinspre hai ducia fundamentală a acestei meserii spre boierea la deseori murdară a lumii politice. Cea în care jurnalistul se ia pe sine atât de mult în serios încât ajunge la concluzia că nația nu mai poate fără el și ideile lui, asta este una. Iar a doua situație este cea în care se epuizează profesional și vrea pur și simplu altceva. Atâta doar că alegerea de a intra în politică e un bilet doar dus. Niciun jurnalist întors din politică și sunt câteva cazuri, nu mai poate fi luat în serios ca jurnalist. Asta pentru că încrederea unui public deștept nu o poți răda decât o singură dată. Să vă explic care e treaba cu trădarea asta. Fiecare dintre noi, cei care vă vorbim la radio, la televizor sau prin texte scrise pe bloguri sau în ziare, suntem musafiri în casele sau în mașinile dumneavoastră, luați micul dejun cu noi, uneori prânzul, altădată sau cina, poate doar vă însoțim pe drumuri mai lungi prin țară sau mai scurte în drum spre serviciu. Cu vremea, vă obișnuiți cu noi, deveniți familiari cu noi, îl preferați pe unul sau pe altul dintre noi, transferându-ne implicit un grad mai mare sau mai mic de popularitate. Ei bine, exact popularitatea asta o vor politici cenii de la jurnaliștii cărora le fac oferte de a candida. Doar nu credească pentru inteligență îi racolează. Iar un jurnalist care acceptă o astfel de ofertă tocmai și-a tranzacționat popularitatea respectivă și implicit încrederea pe care i-ați acordat-o dumneavoastră primindu-l zilnic în sufragerie și în familia noastră. Raționamentul nu se aplică însă actorilor sau vedetelor de show-uri TV Căci aceia spre deosebire de jurnaliști nu sunt obligați să spună adevărul Ei oricum au devenit populari jucând un rol Intrând în politică schimbă doar scena Poate candida deci un jurnalist la primărie, la parlamentare sau la președinție? Desigur, acesta este un drept fundamental dar și-ar face un bine și lui și credibilității acestei bresle, Dar mai ales ar face un bine publicului electorat Dacă ar lua o pauză între microfon și fotolul de demitar Nu dau cu pietre și nu condam pe nimeni Dar iertați-mă dacă nici nu pot aplauda oameni Care pleacă de pe ecranul televizorului Sau de la microfonul radioului Direct în campania electorală Bizi Day și moi siguran. Mulțumim tare mult Moise 7 și 36 de minute FM. Pe aceeași frecvență cu tine.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 MULȚUMIT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 Eu quero Este te 40 de minute nu cred că s-a prins nimeni. De ce de difuzăm atât de multe, Enrique Iglesias? E propunerea noastră pentru anul Premiul Nobel pentru, <laughs> pentru orice tot chimie, <laughs> pentru voi e bună. Exact. chimie, <laughs> pentru orice, Nu să l ia. Da, deci propunerea noastră rămâne Băi, în știi, iglesia, Keith, Keith Richards este Keith. astrofizician. Așa. Deci poate ia și el un premiu ceva pentru fizică, <laughs> pentru a? Ah. Bine, fiți atenți, am văzut următorul titlu. În unde l-am văzut? Cred că în adevărul l-am văzut. Nu în gândul. Zice așa. așa. Începe așa: Guvernul le pregătește o surpriză neplăcută șoferilor. Aoleu, zic. Și începe: Examenele pentru permis vor fi înregistrate video. Și? Și aici? Candidații trebuie să aibă minimum 10 clase. Aaaa. Ok! Doar școlile de șoferi cu promovabilitate de minim 50% vor fi autorizate. Cu asta de acord. Și ce e rău? Adică, cum da. adică o surpriză neplăcută șoferilor? Din punctul meu de vedere, eu sunt deja șofer, pe ele nu mă mai interesează Acum, astea. Depinde cine da. a scris articolul. Da, poate poate că, încă nu are carnet. Poate că e permis. aplicat de 15 ori. Bine, deci fiți atenți. Eu vă spun care sunt... Guvernul a adoptat o strategie în încercarea de a crește siguranța pe drumurile din România. Sunt o mulțime de accidente și victime pe drumurile din țara noastră. Suntem pe locul 2 în Uniunea Europeană pe... după numărul de morți din accidente rutiere. Deci, foarte rău. Și, în mod evident, trebuie făcut ceva. Și, ca atare, guvernul a pregătit o strategie națională. Și vrea să năsprească niște condiții. Unele dintre ele sunt cel puțin, ca să zic așa, controversate, ca să nu zic că sunt discriminatorii. Și o să iasă scandal și discuție. Așa că puneți mâna pe telefon și pregătiți-vă, că eu zic care sunt propunerile și după aceea luăm reacții. 0372 069 Și domnul Zafiu are și un număr special numai pentru el de WhatsApp. 0372 069 Sunați-ne. A, da, și... nu vrei cu WhatsApp? Ba de da, pe WhatsApp 0728 11122. Bun, fiți atenți. Câteva propuneri făcute. De guvern pentru strategia asta. 1. Autovehiculele implicate în accidente rutiere nu vor mai circula decât după efectuarea unei inspecții tehnice de siguranță. Deci, dacă ai zgâriat nu știu. o parcare, asta nu înțeleg cât ce înseamnă. Adică, cum definești gravitatea accidentului rutier? Dacă o lovești în parcare, trebuie să o duci la inspecția tehnică? Trebuie să calci pe cineva, să o omori pe cineva, să tamponezi, să cum? Care e accidentul ușor, accident grav? Bun. 2. Autorizația școlilor de șoferi va fi prelungită doar dacă cel puțin 50% dintre cursanți vor promova examenul pentru permis auto. Aici sunt de acord. Nu facem așa și la licee. Bana. Dacă nu are rată de promovabilitate la bac, pe de la altă parte, cine ia prin șpagă permisul auto, poate să și omoare oameni. 3. Baremul medical și psihologic, nu știu, ce va fi actualizat periodic. Și după o anumită vârstă, controlul medical se face mai des. Hmm. Da, da cei cu mine. <laughs> și în fine, <laughs> pentru a fi șofer, trebuie să fi terminat cel puțin 10 clase. Din punctul meu de vedere, încă o dată, dacă, cinic vorbind, dacă tot am carnet și nu mai am problema asta, păi să le pună cu doctorat condiția, să fie... Și așa suntem mulți șoferi pe drumuri. Exact. Știi ce? Să nu mai fie... <laughs> Să nu mai fie nene niciun fel de șofer noi. 10 clase nu mai e cu treapta 1, treapta 2. Adică de ce 10? A intri în abandon școlar la jumătatea liceului <gri> nu, mă, sau mă, care Nu, mă, să știi care stânga și care dreapta. Ei, nu mă, stai, dar ai 8 clase sau 12? Adică să faci 10... 10. Ai, să fie un nu pic. Nu prea cunosc oamenii care au fost 10 clăgurice. Păi trebuie, trebuie, trebuie să, să știi un, un pic de teorema lui Lagrange și înainte să-ți iei carnetul. Ce? Petrica e cu noi. Să dea un și Să vorbim la telefon bună dimineața petrică. Bună dimineața! Salut! Domnilor, da. procentajul de 50% încurajează șpaga. Zou? Absolut, pentru că în spatele multor școli sunt angajați ai ARR, angajați ai Ministerului Transporturilor, ai Poliției uh -huh. și atunci ceilalți vor fi eliminați. Da, da, nu se va fi o se filmează domnule, sunt, sunt înregistrate video, nu mai... Sunt instructor auto în București și sunt de acord cu toate prevederile propuse, mai ales cu 50% pe școală. Da, fii atent! E, e un este neat. un domn de la O Asociația Națională a Instructorilor Auto, domnul Mărciulescu, citat de gândul, care zice așa În spatele marilor școli de șofer din țară sunt personaje din Ministerul Transporturilor sau Ministerul de Interne. A însemna să dea faliment. Oricum, peste 75% din școlile de șofer românești n-ar îndeplinit baremul de 50%. Puține școli ar mai rămâne deschise. Afirmă Uf. acest domn. No, da, păi nu, e o problemă serioasă, adică dacă într-adevăr este atât de varză sistemul ăsta de acordarea permiselor auto, păi dedăm dăm drum pe stradă unor criminali. Sunt mii de morți în accidente rutiere în, în România anual. Viorel, bună dimineața! Salut, Viorel! Bună dimineața! Da. Condițiile astea, ți-a atras atenția vreuna? Nu mă puneți în repede. Bună dimineața, repet. deci sunt de cu anticvârduiturul meu. Bun, Asta am cu... notat, am înțeles E foarte Mulțumim, bine Mulțumim tare mult, e și Vasile, cu noi, bună dimineața Salut, Vasile Bună dimineața da. e, Singura condiție cu care cred că și de acord dar Aș duce numărul de clase de la 8, 10 la 8 Ar fi mai... Uh -huh. E suficient Să dăm șanse și celor care nu reușesc să intre la liceu Și da. celor de la sat care nu au pot -o să intre Brav. la liceu În rest, celelalte ok Ia uite ce zice un domn pe care îl cheamă Dorel Todea, care este de la Federația Națională de la formatorii din transportul Tier mă rog. Zice, e prea mult să cer 10 clase, în alte vremuri cu 4 clase unii ajungeau secretari de partid sau chiar miniștri. Eu acum cred că au șanse să ajungă chiar prim-miniștri dacă plagiază documentele potrivite. Adică, ce să zic, s-au mai văzut cazuri. Și continuă, e normal ca cei care vor permis să știe să scrie și să citească și asta se vede la examen în fața calculatorului. De ce... De ce să-i tai dreptul să aibă permis? Da, asta cu 10 clase e cea mai ciudată. Dar poate că e băgat așa, știi, ca să ne concentrăm noi pe ea și le trec pe celelalte. Costin, bună dimineața! Bravo. Salut! Bună dimineața! Să trăiești! Da, ce vreau să comentez, da. dacă ceea ce nu știe marele public este da. faptul că uh, a mai fost o încercare a Transporturilor și... Uh, uh, prin agenția RR da? de a introduce această promovabilitate de 50% la care instructorii au reacționat, se judecă încă la în alta curte de casație și justiție. Domnul Petrică, primul care a fost știe foarte bine ceea ce spune, pentru că acest procentaj de 50% este aplicat de către Cine? De către cei care nu acceptă ca instructorii să fie în mașină martor, de către cei care nu au acceptat până acum camere de filmat. Adică, de vrei să spui cei... că poate să lucreze polițiști împotriva sau ce? Că la polițiști te referi sau la cine? Domnilor, cine, cine semnează? Deci, dacă facem o paralelă între sistemul ce, nostru în de date, nu permis. Da. Nu, o, domnilor. În momentul în care sistemul de învățământ, el își formează oamenii și dă și uh, uh, face și evaluarea, este un aspect. În momentul în care instructorii uh, fac pregătirea și evaluarea o face altcineva, alt minister, deja este alt aspect. Vorbim de alte unități de măsură. Uh -huh. Vorbim alte, uh, de alte uh, situații pe care nu le putem controla, nu pot fi controlate. Este momentul în care un polițist nu poți să generalizezi, dar se poate ajunge foarte ușor, se poate derapa în uh, direcția în care... Stai, domnule, puțin, stați puțin, stați puțin. Poate deci... influența foarte ușor uh, procentajul prin... Uh, stai, că nu, stai, lasă, ajută-mă să care mă lumoresc. De deci, tu ce vrei, ca, ca instructorii auto să se autoexamineze? Nu, nu, nu. Instructorii auto au dreptul să fie în mașina de examen, nu au voie. De ce? Să, ca să, fi avocat, să fie mașină ca, ca să poată contesta Eventualul rezultat pe care îl dă exact, polițistul Exact, martorul din mașina de școală În momentul de față Are un cuvânt de spus? Nu Pentru da? că este un cursant care nu poate avea Niciodată un cuvânt de spus Că nu are competență și în ce, Dar nu te supăra ce? Meditatorul are dreptul Să participe la corectarea lucrărilor elevului Când dă la facultate? Dar nu treabă, treabă are? Nu, nu e același o lucru bine, și dacă dai la facultate meditator. Te corectează oricum alți oameni decât cei cine care ți-au predat. Examinarea la, la un examen, cine face examinarea? Profesorul o predă și el face examinarea și el răspunde mai departe de, de așa ceva. Deci da, da, din, nu pe parcursul, fac? stai puțin, nu pe parcursul școli, în general, că e vorba de un da. examen final, când trebuie să iei o diplomă, la care te-a meditat, nu-ți dă nota la diplomă, că nu are cum, e un conflict de interese. Da, da. Asta e ideea lui Cati Andronescu și a mafiei PSD, apropo de uh, învățământ, ce zafrâde. Asta, da. cu plagiatele. De Acum, universitățile care au acceptat doctoratele plagiate, ele trebuie să se autoverifice și să spună, am furat, da. Adică, știi, s-a desfințat dreptul ad cu ăla să mai uh, verifice ei doctoratele plagiate. Aș merge și în zona tehnică, uite, sunt mașini care au daune destul de mare, inclusiv la partea de direcție sau frânare, ITP-ul după accidente poate fi o idee bună. Da, da, cât e de important, mesaj. cât de mare e accidentul respectiv? Adică, din punctul meu de vedere este toatea care n-au ce nivel. să caute pe drumuri. Da. Uh, ăsta era Ioan, stai așa că vorbim și cu Gheorghe. Bună dimineața! Salut. Bună dimineața! Să uh, Ca orice ce lege, băieți, mai uh, există și portițe de scăpare. Da. Deci eu am întâlnit, uh, fac taximetrie, și am întâlnit uh, oameni care nu au nici două clase și au permis de conducere și am întrebat cum au reușit. Așa, e, Cum credeți? Și cum? Nu neapărat. Dar deci cum? la noi s-au închis portițele după ce au fost scandale imense cu permisele, conducere acordate și așa mai departe. Arge și în multe alte locuri. Da. da? Și se duc dincolo, în Ungaria sau în alte țări, unde e oh. mult mai ușor ca să obțină permisul și vin și îl prescri aici. Ah, nu cred. Da. Ce? Pentru Băie, că, aici, România... odată ce are permis, nu mai pus ca să dai examen și să facă altceva decât stă la o poză și plătește taxă. Deci românul nu piere, ca să parafrazăm armânul chiar. Românul nu piere, domnule. <laughs> și și poet, mâine poimine l Nobel. Propun ca după ce a permis, permis timp de 2 ani să fie montat limitator de viteză pe mașini, e un alt Nu e regulă mesaj. cu limitator de viteză, nu sunt de acord. O ai ideea. nevoie la un moment dat, ai nevoie să scapi dintr-o depășire urâtă sau ceva de genul ăsta și trebuie să poți să forcezi motorul. Eu mă că unii n-au foarte multe clase, dar își permit să ne conducă... Da, la cât parte? să limitezi viteza? La 60 la oră, Ena? Și cum depășești? 49, Nu. <laughs> sunt sigur. Bine, 7 și 51 de minute. Vă mulțumim pentru mesajele din această dimineață și pentru telefoane. Avem știri și revenim. Hello? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am, ceva. No. Ce -ai am câștigat ceva? Nu! Ce-ai câștigat? Nu suntem Buna de la, la FISC. IPhone? Închide costele telefonul ăsta că vorbesc cu doamna are taxe de plătit. Doamnă, v-ați plătit taxele. Ce-ai câștigat? Ce-ai da. dar nu, dar nu ne spui și nouă ce-ai câștigat, că nu Buna ne trebuie. Nu Plus... Plus, mai fusionte plus. Unde? <laughs> La Europa FM. Yes, mm! Alege să fii câștigător. Alege Europa FM.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 Profite din plin de ofertele Metro Până în 26 octombrie Te așteptăm cu oferte incredibile Ai anvelope auto noi de iarnă Dimensiunea 185x65 R15 la 99 de lei Și 99 de bani bucata Televizor LG LED Full HD Cu diagonala de 108 cm La 1249 de lei Și pilota XXL de iarnă Ralex La 89 de lei și 99 de bani Ofertă valabilă limita stocului disponibil Și nu include alte promoții Detalii în magazin, accesul în magazin Metro se face pe baza legitimației de client. Metro împreună de 20 de ani.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 Ioana Brustur-Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. ANM anunță și pentru astăzi o zi rece, mai ales în estul și sudul țării. Cerul va fi variabil, condiții de ploaie vor fi cu totul izolat în prima parte a zilei în sud-est, vântul va sufla mai tare în Moldova, Dobrogea și estul munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9-10 grade în est și vor ajunge la 16-17 grade în vest, cer variabil în capitală și o maximă de 13-14 grade. Zacian Cioloș, premier și după alegerile parlamentare din decembrie, subiectul revine în spațiul public. Întrebat dacă rămâne premier, șeful guvernului ne anunță că va publica, înainte de începerea campaniei electorale, o platformă de lucru pe care o va prezenta partidelor politice. Ștefan Năunte ne explică. Într-un interviu pentru Digi24, șeful guvernului a spus din nou că nu va candida la alegerile din decembrie, dar a precizat că va veni în săptămânile următoare cu un proiect pe care îl va prezenta partidelor și opiniei publice. Această platformă va reflecta reformele începute fie pentru că situația a impus-o, fie pentru că fusese planificate, dar pentru dezvoltarea cărora mandatul de un an al cabinetului nu a fost de ajuns, a spus Cioloș. Premierul a subliniat că discuțiile cu PNL sau USR care au anunțat că îl susțin pentru un nou mandat ar putea avea loc după ce își va prezenta viziunea de viitor. Îmi propun ca în perioada imediat următoare să vin cu aceste principii, cu proiectele pe care le-am început și care din punctul meu de vedere ar putea fi uh, continuate și în măsura în care va exista o susținere a acestor proiecte, nu cu un program de guvernare, pentru că programul de guvernare este apanajul partidelor care participă la alegeri. Întrebat dacă exclude să fie premier al unui guvern PNL-USR, el a afirmat că nu a discutat cu partidele despre acest aspect și a susținut că îl interesează doar să își vadă continuate lucrurile bune începute. Președintele Klaus Iohannis i-a recomandat recent președintelui USR cu să-i transmită direct premierului Dacian Cioloș propunerea formațiunii pe care o conduce de a-și prezenta proiectele pentru ca partidele să se pronunțe dacă îl susțin pentru un nou mandat. În Dolj, 9 persoane sunt acuzate că au comis peste 190 de furturi din genți și buzunare în stații de metrou din Berlin. Polițiștii Doljeni, împreună cu ofițeri din Germania, au făcut ieri percheziții în locuințele acestora. Transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit, 10 percheziții au fost făcute de polițiștii dolgen și cei germani, nouă dintre acestea în Craiova și una în comuna Gândova. În același timp, în Berlin, polițiștii din Germania, împreună cu un polițist român, au descins la un hotel și la două cluburi de noapte care erau frecventate de membrii grupării. În urma acțiunii au fost puse în executare nouă mandate europene de arestare, patru dintre persoanele vizate fiind prinse în timp ce încercau să treacă granița în Bulgaria. Cine nouă dolgeni sunt acuzați, că în perioada iulie 2015, august 2016, ar fi sustrați din și buzunarele persoanelor aflate în zona stațiilor de metrou dintr-un cartier din Berlin. În total, aceștia ar fi comis peste 190 de furturi, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 225.000 de euro. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. 17 migranți, între care patru copii, au fost prinși de polițiștii de frontieră de la DETA din județul Timiș, când încercau să intre ilegal în țară pentru a ajunge apoi într-un stat din vestul Europei. Grupul era format din cetățeni vietnamezi, sirieni și afgani, șase bărbați și șapte femei cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani, însoțiți de copii cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani, niciunul nu avea documente de identitate. Migranții au trecut frontiera pe jos din Serbia. De la începutul anului viitor, Națiunile Unite vor avea un nou secretar general, adunarea generală a ONU, anumit pe portughezul Antonio Guterres pentru un mandat de 5 ani în locul lui Ban Ki-moon, Adriana Sârbu. Decizia adunării generale vine la exact o săptămână după ce fostul premier portughez a fost nominalizat pentru această poziție de către Consiliul de Securitate. Cele 193 de state membre ale adunării au adoptat decizia în unanimitate. În vârstă de 67 de ani, inginer de profesie, Antonio Manuel de Oliveira Gutierrez a lucrat ca profesor înainte de a intra în politică în 1974. El a contribuit la reorganizarea Partidului Socialist și la instituirea democrației după îndepărtarea de la putere a regimului autoritar al lui Antonio Salazar. Cutiereș a condus guvernul socialist de la Lisabona între 1995 și 2002. Ulterior, timp de 10 ani, a deținut funcția de înalt comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați. Apărător înfocat al drepturilor omului, portughezul a presat în repetate rânduri țările puternice să facă mai multe pentru a-i ajuta pe cei vulnerabili. Noul secretar ONU a declarat că intenționează să facă din evitarea crizelor prioritatea organizației mondiale create în urmă cu 71 de ani. Trebuie să ne asigurăm că atunci când cineva vede drapelul albastru, va putea să spună sunt apărat, a spus el. Gutierej va fi investit în funcție pe 1 ianuarie. Adriana Sârbu, mulțumim, găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europafm.ro. Mulțumim Ioana Sport, Luca Pastia. Bună dimineața! Federația Internațională de Haltere a revenit asupra anunțului privind descalificarea lui Gabriel Sâncrăian și anularea medaliei olimpice de bronz pe care a câștigat-o la Rio. Fărul scrie într-un nou comunicat că nu există o decizie finală în privința sancțiunilor pentru sportivul român. Ieri la prânz Federația Internațională de Haltere anunța că el și alți trei sportivi au încălcat regulile antidoping, astfel că rezultatele lor au fost anulate. Gabriel Sâncrăian este suspendat provizoriu din 30 septembrie. El a povestit că a susținut testul antidoping imediat după concurs, iar probabil a fost cerută după o săptămână și nu în termen de 48 de ore, așa cum prevede regulamentul. Monica Niculescu a fost eliminată de Garbine Muguruza în optimile turneului de la Linz, principală favorită Iberica, numărul 6 mondial s-a impus cu un dublu 6-1 după o oră de joc. Luca Pastia, mulțumim, se cheltuie bani în România, asta e foarte bine, înseamnă că -i avem. Da, se la... și risipez bani. La ea și maternitate ca nouă. Da. Condizii speciale. O parte. A, nu, e folosită toată. Da, nu. S-au mai spălat, poate, niște bani la propriu. Republica Fantastică România imediat în deșteptarea. pe aceeași Sunt minute, bună dimineața, prieteni! După ora 9, dăm un iPhone 7 Plus al 4, uite-l, Vlad, uite-l! Da, nu mai faci în ciudă! Da, mie să nu-l stric! <laughs> iPhone 7 Plus al patrulea, al dăm în această dimineață după ora nouă, dacă ați trimis SMS-uri, la 1.769, cu tarif normal, bine! Dacă nu, o puteți face astăzi, scrieți deșteptarea și codul pe care îl găsiți astăzi în paginile europa.fm.ro Da, despre bani risipiți un pic! Republica Fantastică aceasta. Sunt o grămadă. Cum Face parte din rubrica pe care am deschis-o, sub rubrica pe care am deschis-o ieri. Cum să mai risipești banii în România? Cum s-au tocat deci bănuții la cea mai mare maternitate din Moldova, cu zavodă din Iași? În urmă cu 2 ani și jumătate s-a încheiat aici un program de investiții și refacere a acestei maternități cu bani de la Banca Mondială. Bravo, bravo! S-au cumpărat echipamente, s-au refăcut uh, spațiile de acolo, mă rog, foarte bine, bravo, e un lucru bun. Una dintre găseliții a fost o sală cu totul inedită pentru o maternitate românească, sala de nașteri sub apă. Asta e ușor ciudat așa în zona de Moldova, nu? Sub da. apă. S-a montat o cadă specială care a costat 18.000 de leuți. Nu e joacă. Adică e cam cât un jacuzzi la Irina Columbiana. Ca să că trebuie să ai toate condițiile ca să poți face. Da, e o sală asta. de nașteri sub apă. Îți dai seama? Trebuie să fie posibil să fie sterilizată. Adică nu e o glumă, nu e o uh -huh. cadă pe care o cumperi de la un magazin de căzi. E o treabă, da, 18.000 de lei. Presupunem că e un preț corect. Dar sala de nașteri sub apă. N-a putut fi folosită niciodată De ce? Și încep să întreb ce ar fi greșit ei N-au pus curent Poate că nu au pus încălzire Poate că e faianța lunecoasă Asta e cada Piesa cea mai importantă a sălii de nașteri Sub apă, cum ar veni, e cada Deci nu ușa de intrare, cada în sine Cada este improprie Adică nu poate fi folosită, este prea înaltă Păi zi să ia una sănătoasă Să fie, auzi? Dacă, stribeți, să fie apă. dacă stripleți da. Să fie mare și înaltă da. Înțelegi? Specialiștii spun că această cadă este prea înaltă Relatează adevărul Și există riscul Ca gravida să alunece Și să cadă ceea ce evident nu-ți dorește să se întâmple Nici forma nu este cea mai indicată Și în tot acest timp Deci de doi ani s-au căutat soluții Pentru înlocuirea ei, dar fără succes Mă gândesc că atunci când au cumpărat-o o fi probat-o orice ceva și dacă stătea bine acum de bine. Da, eu încep să intru la bănuiel cum a cumpărat de fapt cada asta. Știi că noi am zis, cada de naștere trebuie să fie specială. Eu am senzația că s-a dus cineva și a zis, băi, ai una mai scumpă așa să fie mai frumoasă, ia și cu jacuzzi. Să fie și cu, cu masaj. Cu masaj, da. Da. Și iată ce zice asistenta șefă de la maternitate, acuzată vodă din ea, ia și doamna Mariana Bolotă, citată de adevărul, zice așa. Așteptăm un plan de achiziții ca să putem cumpăra altă cadă, să o schimbăm pe cea pe care o avem la momentul actual. Cada pe care o avem acum nu poate fi folosită. Eu nu-mi asum riscul. Trebuie alt stil de cadă ca gravida să poată urca. Deci poate vă faceți o ședință acolo și stabiliți stilul. Înainte, să, înainte de după... achiziție, da. Ceea pe care o avem acum este prea adâncă, mama poate aluneca, există riscul să rovin copilul, doamne ferește și așa mai departe. Deci, deși unele Gravide s-au arătat interesate de această modalitate modernă de naștere, care aparent reduce durerile și, mă rog, e mai apropiată de ideea de naștere. Nu ne, naturală, ne pricepăm, nu înțelegem perfect. Da, noi, bărbații, nu prea putem <laughs> să vorbim. Noi, în general, când vine momentul nașterii, noi leșinăm. Mai, mai mult nu putem să ajutăm decât să dispărem din peisaj prin leșin. Că, în momentul acesta, n-ai altă scuză. Dacă deci, mă când... mai repede. Da, deci, când săraca femeie are nevoie de ajutorul tău și. Te, se bază cum poți, nu știi ce să faci atunci leșini, e mai bine N-are ce să-ți mai reproșeze Păi am leșinat, da, am leșinat, asta e Odată te-a rugat să fii tu bărbat Da, și, frate, nu s-a putut Nu s-a putut 8 și 14 Avocatul diavolului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 Vino la Practicăr, are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi Aragaz metalica, patru arzătoare și siguranță cuptor La doar 549,90 lei Grăbește-te, stocul este limitat Acum poți cumpăra și online Intră pe www.practicăr.ro la casă, la casă Știm că nu-i ușor să lucrezi în agricultură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 vin cu numărul tău la DigiMobil în luna octombrie și țin smartphone 4G. Acum cu zero avans și reducere de până la 280 de lei. vin în magazinele Digi sau așteaptă echipa Digi la tine acasă. Ofertă supusă unor termene și condiții valabilă în București. La Mega Image și Shopping Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend, că doar e mega. În perioada 14-16 octombrie ai. Piept de pui dezosat marcă proprie 365 la doar 16 ,29 lei 29 kg, celină la doar 2 19 bani kg și avocado la doar 2 ,99 lei 99 bucata. pregătește te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 Muzica Y era miércoles pre Mă iubeai pân' la ce și înapoi Două nopți mai târziu mm -mm. Nu putem să zbori sau să mai fi Poza la minut O scrisoare și atât Nimic mai mult Dacă durerea a venit și nu mai pleacă, lasă-mă să mor. Te doar fericirea mea la noi, <fie> barca. Lasă-mă Lacrimi nu mai încalcă. I'm și 6 de minute. Descetarea Europa FM. Am ascultat la Europa FM. Cornel Ilie este în direct prin telefon. Bună dimineața, Cornel. Bun. Bună dimineața, bună dimineața, Salut. bună, dimineața. bună dimineața. Salut. iartă ne că te-am trezit. Iartă-nă. El se trezește devreme tot timpul, zice. Da, Eu, da. De la 7:00. De ce? Asculți în fiecare dimineață deșteptarea? Da, exact. Nu să lucrez la <laughs> Uite, dovadă. <laughs> Cornel, am auzit că faceți trilogie, călătorie de încredere în trei acte. Da, facem asta Începem mâine. Mâine este primul act, se numește Trilogia Enigma. Sunt trei concerte care se desfășoară în trei perioade diferite. Este, unul începe mâine, al doilea va fi în decembrie și al treilea va fi la polivalență în aprilie. Este o călătorie de încredere pentru că toată trilogia este un un, hai să nu zic o un, un semn de recunoștință față de publicul, nu doar al nostru, ci de publicul care duce mai departe, orice performer, orice sportiv, uh, orice act care are legătură și relații directe cu, cu publicul. Mâine aveți în Berăria H e primul Mâine concert din seria. Asta. Da. Ce e diferit acolo? Ce e diferit acolo, schimbăm absolut uh, cam toată amplasarea locației, scena nu va fi acolo ne știe lumea venim cu propria noastră scenă, am numit-o cea mai mare scenă de club din România deja dacă treceți pe acolo sau o să intrați puțin mai târziu pe pagina noastră de Facebook pe trupă o să vedeți cum arată deja acolo toată, toată nebunia um, ce să vă spun eu, mâine o să se întâmple și un soi de moment special Vank scris cu A pentru că este o perioadă din viața noastră pe care nu n-am -am mai readus-o în fața publicului de, de, de multă vreme avem un invitat pe Inarimeș Cea cu vise, le, le, le, le. Așa. așa Așa Păi stai puțin um. și mai aveți și un alt invitat Dacă vă întoarceți la perioada aia cu vang Cu Scriscoa nu, nu, dar trebuie să fie acolo ca să intri în melancolia aia. Melancolia pură de din dar zără. să intri în me melancolie 2000. mâine? Mâine, melancolie. Că... Sâmbătă, noaptea, melancolie, da. Sună. Perfect. Suna E exact ce ne doream. Da. Am înțeles. Păi bine, uite cum facem. Facem și noi primul pas alături de voi. Mâine mergem în berăria da. H pentru a vedea pe vancă. Înțeleg că și cu biletele e destul de greu să dau pe sub Trei yeah. <laughs> din cele patru categorii de bilete Sunt sold out de, de două zile Să mai găsesc niște bilete uh, Probabil mai multe la casă de bilete De acolo, de la, de la locație uh, uh -huh. Să nu, nu uit Concertul de mâine se numește Tu mai departe Este și titlul unui uh -huh. pe care o lansa foarte, foarte repede Și concertul începe la, ore, la orele 22 Și băutul? <laughs> Botul începe... Bă, cred că încă nu s-a terminat. B <laughs> da, puțin mai devreme. Cornel, multă da. pentru, uh, ce, multe baftă pentru... E multă Da? mai bine. Te salut. Cornel Ilie, trupa a fost alături de noi. Ce, vrei să mergem? Ar fi treabă. Ar fi treabă. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Let's go!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 Take Ce good, twain, 8 și 33 de minute. Domne, s-a dat concursul, testul grilă pentru ocuparea posturilor de director la școli. Și a fost nenorocire. E chiar așa greu să ajungi director într-o școală? Acum, serios, Acum că le, le dă teste? Le dă teste, da. Înainte erau numiți politici și nu era chiar așa greu. Adică depinde pe cine cunoșteai. Eu Acum cred e că e mai greu să fii numit politic. Din de ce punct de vedere da, e mai greu? Păi depinde depinde de, ce știi de, să faci. Exact, cât de, de pregătit ești. Păi da, da, dacă te că... pregătești cum trebuie, unor, la unii vine natural chestia Normal, asta. știi? Absolut. Bun. Și, deci, de mulțumire mare pentru că au remarcat unii dintre candidați, s-a dat test de inteligență. Ceea ce spun ei, domnule, ne-am pregătit pentru testul de inteligență. Și au fost foarte nemulțumiți. De exemplu, o doamnă care a fost candidată la funcție de director la școala specială Costești este citată de colegii de la știrile ProTV cu următoarea uh, explicație, zice, erau întrebări pentru a măsura capacitatea psihică. Uh -huh. Și eu nu eram deloc pregătită psihică. <laughs> <laughs> da. Și s-au dat niște întrebări. Acum vă rog să... Uh, Vrei să ne testezi ca să vezi dacă suntem pregătiți să fim directori? Nu, nu mi-aș permite ah, să vă okay. testez, mi-e frică de răspunsuri. Ah, okay. Dar gândiți-vă, deci e vorba de postul de director de școală, gândiți-vă cam ce fel de teme primesc elevii uh -huh. pentru școală și uh, cam ce întrebări li se pun directorilor sau celor care vor să devină director și uh, îi Deci De exemplu, iată câteva întrebări. Măgarul, întrebare pentru. Da? teste de inteligență simple. Măgarul are întotdeauna amic, grajd, bemic, mic, potcoave, ce mic harnașament, de mic copite sau emic coamă. Ce are întotdeauna măgarul? Coamă. Copite. Copite, doamne, no! foarte bine. Coamă. Poate este unul mai chelios și nu are coamă. Dar copite întotdeauna va avea măgarul. Minor în cazul în care săracul nu a fost la război. A, acum lucrul ar să, putea fi și el un adjunct. Să se noteze că am glumit. <laughs> da. O altă întrebare din test de inteligență. Deci sunt teste de inteligență de astea, cum să spun, pentru școala specială. Așa. Ce au în comun șosetele și mănușile? <laughs> mm. Amic, șosetele Gă, sunt... Găuri. Pur... <laughs> Amic, șosetele deși au un comun. Așa. Propuneri de răspuns. Șosetele sunt purtate în picioare, mănușile sunt purtate pe mâini. Nu e în comun. De mic, sunt vândute în perechi. Ce mic, sunt articole de îmbrăcăminte. De mix sunt făcute din același material. E mic, șosetele sunt încă îmbrăcate, mă rog, înaintea... Mănușilor. Care este răspunsul corect? Mamă, e cu răspunsul multiple, astea-s grele rău. Nu, domne. Eu zic că sunt articole se... de îmbrăcăminte. Așa, articole de îmbrăcăminte, logic. Nu e nevoie să fie din același material, nu are niciun legătură. nu se vând în perechi? Nu, de ce se vândă? Poate există un magazin... Deci cumpără un ciorap, te rog eu. Nu, nu, în perechi ele de ciorapii cu... La pereche cu... N-ați înțeles nimic, nu, lucra dreptate. Nu știu, domne poate nu e nicio lege care să interzică vânzarea separată. Eu contestam separat. testul, ăsta e test <laughs> Iată ce zice un domn director foarte supărat, zice Este penibil să poți să vezi prin ce se caracterizează un măgar, de exemplu, la un concurs de director. Uh, am fost puși într-o situație penibilă, cel puțin asta a fost părerea multor colegi. Altcineva zice vicepreședinte de la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Sindicatele au contestat nasol. Adică au zis că nu se poate așa ceva. avea. Zice cam 60% din întrebări au fost de inteligență și doar 40% pe managementul școlar. Deci cum adică să te duci la examenul de director și uh, să-ți verifice inteligența. Veți verifici managementul, da inteligența cum să-și permite așa ceva. Eu cred că doamnele au un avantaj de ce? în uh, testul ăsta și că pot avea mai ușor director. Ele s, recunosc imediat măgarii. Exact, totuși. sunt obișnuite cu măgarii pe care îi întâlnesc în fiecare zi în da, viața din lor păcate, și atunci... Cum văd măgarul, cum l-au identificat. <laughs> și apropo de măgari, nu știu da. dacă știți că a apărut lapte de măgăriță în magazine de și e foarte scump. E ceva nenorocire, l-au descoperit, acum recent că e lixirie. Tu te pregătești pentru... Apă vie, lapte da. viu, cum ar veni. Cleopatra, când nu se juca cu șerpi, făcea baie în lapte de măgăriță. Asta pe vremuri. Da, da, da. Acum da. se dă apă da, caldă Cum Acum e scump, băi, că e o sticluță mică câteva zeci de lei. Nu vrei să facem un business? E asta. Cu măgări. Cu, măgărițe, cu măgări. Cu măgări cu coamă. Nu vreți să lăsați piesa asta Să da, auzim ba da, ba da. așa Avem un moment special pe care îl pregătim pentru voi Buena Vista Social Club La Europa La Europa FM Ce înseamnă, domnule, muzica bună, cum ea, continentă? 8 și 42 de minute, ascultați Europa FM. Da. De ce difuzăm noi această piesă? Păi, pentru că am difuzat la Gozadera. Așa. Îți aduc aminte că am difuzat la Gozadera la un moment dat da. și ne întrebam ce înseamnă. Și a venit un telefon. Da. Asta, asta, a fost, asta a fost minunea. A, a sunat -a tot omnișoară. Domnișoarea ce se zis? numea Cindy, vă aduc aminte A intrat în direct și ne-a povestit cam în două cuvinte Așa, cum ce se întâmplă în piesa respectivă Și un lucru care a atras atenția lui Luca A fost că știe cumva Despre cum ai zis, semișul? cubano. Cubano da, da, da. -a. Și a, chestia asta l-a atras mult da, Și am întrebat-o pe Cindy Dar de ce știi tu cu semișul Cubano? Și Cindy a zis pentru că Giosoi de Cuba eu sunt cubaneză, nu? Bună, Bună dimineața, dimineața, Cindy! Bună dimineața! Bine Bună dimineața. la Europa FM! Am invitat-o pe Cindy în dimineața asta pentru că mi s-a părut interesant ca cineva din altă lume să asculte Europa FM și să aibă un instinct așa de a suna pur și simplu la radio. De ce n-ai sunat atunci? Pentru că m-am gândit că e foarte greu cineva aici în România să știe și înseamnă la gosadera. La gosadera? Deci cred că nici măcar ne există un termen spaniol pentru... Mamă, cred ai. că e cunoscut <laughs> ca da. oficial. Noi încercăm să ne concentrăm uh, un pic și să o întrebăm pe Cindy diverse lucruri. În primul rând, cine de cât timp ești tu în România? Șapte ani. Șapte ani? Dar, ci... Dar de ce ai venit tu în România? De ce ar veni un cubanez în România? <laughs> Mi-a spus să nu întreb și tocmai de-aia o întreb. Da. -a -o întreb a zis, este o mai a să o întreb. este viața este una telenovela, să nu vorbim despre asta. Ok, să depășim uh, momentul. Dar ce-ți place în România? Am venit în România pentru că în Cuba este foarte greu. Se trăiește foarte greu, și m-am dorit să am viitor mai bun. Da. <laughs> și tama România e pentru vi... la România tu <laughs> da. pentru un viitor mai bun? Adică dacă ai fi întrebat românii, poate. <laughs> nu e așa România acum. Nu e așa rău România. Prin comparație cu Cuba. E, da. Nu din știu. punct de vedere al dezvoltării. Da. da. Uh -huh. Dar tu mergi în Cuba în continuare în fiecare an? În fiecare an. În da. vacanță. Da. Ce? De ce-ți e dor cel mai tare când ești aici, din Cuba? Mâncare. Mâncarea, familia familia, și prieten, distracția, Distracție. Da. Ce, înseamnă... Ce înseamnă... da Ce înseamnă distracție în Cuba? Cum începe și descrie-ne o seară de distracție în Cuba, de exemplu. Așa, să știe când începe. Da. Se poate termina după câteva zile. <laughs> Ce tare. Și <laughs> nu știe unde. Și n-ai foarte tare! Aha. Oamenii chiar se bucură, se distrează. Deci e un club, toată lumea dansează, toată lumea ride, toată lumea vorbește cu toată lumea. Mm -hmm. Tu ești din Habana? Da. Auzi, nu se stă și acolo cu telefonul în mâine, așa, că la noi no. în club acum cam așa este. Că nu e internet, dai... nu no, avem internet. A, nu internet, vezi ce înseamnă? În ce Oamenii bine. în încă se ce socializează. Socializează. Da. Dar vorbești foarte bine în românește. Merci. În În se mai agăța la autobuz, da? da, pe, pe, pe stradă, în parc, uh -huh. dar nu, e cu Facebook, cu WhatsApp, cu viața. Dar se schimbă? Da, Cuba? foarte mult. Acum avem internet în câteva locuri. <laughs> în câteva locuri? <laughs> da. Sună, <laughs> și, și numai asta e sau mai sunt și altele? Înțeleg că acum se pot face mici business-uri, da, restaurante. Da, da, aia, da. Așa? De când am plecat eu din 2008, când lucrurile se foarte greu și erau foarte multe restricții, până acum, în fiecare an, când mă duc, rămân surprinsă câte locurile noi s, s au deschis, uh -huh. e, câte lucruri s-au schimbat în bine, pentru poporul cu <laughs> Ce te frapează cel mai mult de la an la an? traficul, uh, apar businessuri noi, ce anume te frapează când te duci în Cuba? Că apar business noi și se deschide politica, din punct de vedere politic, posibilitatea de a face mm -hmm. lucrurile astea, posibil și, și cu îmbunătățirea relațiile cu Statele Unite și cu alte țari mm -hmm. sunt mult mai deschise la da. negocieri că până acum au fost foarte închiși totul era într-un mare control. Păi și... că Vlad acum are relațiile cu noi, american. Noi avem un proiect mai vechi al nostru să mergem în vacanță în Cuba. Foarte bine. Și așa. să ne grăbim, adică a început să se scumpească viața în Cuba? <laughs> nu, no, e scumpă de foarte mult timp. E scump? Da, este scump. E nu știam că e ieftin. Nu. Mm. Că tu acum ai termen de comparație cu România, deci e scump. E scump. Și am înțeles da. că pentru turiști e și mai scump. Că e o monedă separată folosită de turiști. Păi, Pe și pentru turiști și pentru cubanesi e scump. Uh -huh. Casa să te poți bucura de distrațiile turistice, este foarte scump, la fel ca și în România, în Europa ca și oriunde. Coca-Cola da, da, da. costa la fel. Da, am înțeles. ce mai bea Coca-Cola? Noi, da. mai cu rom, hamanez, -am, da. am fi interesați. Asta Coca-Cola e cam. Da, Zine de faci ăla... Cuba Libre, nu? <laughs> da. Zine de semi și Cuba, ieftin. E ieftin, Cuba Libre, <laughs> e și bun. Stai că Zaf vrea să știe. Da, vreau să, vreau de să Cuba știe să el ce. Deci stați puțin, fiți atenți Deci e în felul următor. Vă rog să înțelegeți cam care este situația. Sună o domnișoară din Cuba. Vorbim cu ea la telefon, o invităm. Vine o domnișoară care este... Noi suntem așa, încercăm să ne concentrăm. Cindy este foarte, foarte drăguță. O să punem fotografii pe Facebook. Care este întrebarea care îl obsedează pe Luca și pe Zaf? Cum se face sandwich cu banul? Da, normal Deci asta e problema voastră, mă, băieți Să știi că dacă m-aș fi priceput la dans, o invitam la dans deja Ok Dar n-am cum da, să... Dar nu vrem, adică chiar în nu... halul ăsta nu ne putem face de râs ca să dansăm cu în grupul, tine În grupul nostru Vlad este cel care dansează cel mai bine Da, da, da, da. Așa cum merge, așa și dansez în piedicat. Deci spune-i, te rog, lui Luca, de povestea cu sandwich cu cubanesc că nu mai poate da. e prifon... Cum faci tu sandwich cubano banul aici? cel mai important este carne de, da, de porc Conținutul, da Care trebuie pregătită cu zi înainte, marinată. Pe mine m-a învățat tata că trebuie și înțepata puțin Și injectată cu așa soluție cu care o marine. Da. Marine, da. Ce, dar ce, stai puțin, carne de porc, ce anume? Ce carne de porc? Pulpă, Pulpă. ce află? Pulpă. Pulpă. Pulpă, Și da. cum faci marinata? Cu ulei de masline, mult usturoi da. Chimen da, Chimen, foarte chimen, bine, da, da. Oregano și, -și, mai și, și <laughs> ce aromate. mai găsăși pe bucătăria? Condimente aromate. Apoi da, ceva acru, pui sos de lămâie sau pui vin, Da, sau? și sos de lămâie și sos de portocale. Aha. Suc de portocale, da. Ok, ok. Un pic de amandoa. Ok. Așa, Așa o lași la marina peste noapte la frigider, nu? Da. Așa. Și când o gatești, la cuptor, da. cât mai mult timp posibil. La, fie foc la foc mic? Foarte mic. Gen, eu fac o friptura de, de petrecere de rebelion 8 ore Aha, ok, făcut. deci foc foarte mic și da. o mai stropești din când în când, da, da, da. Să... Cu... ok, ai grijă. cu marinada. De aia, da, da. Tot, tot timpul la 10 minute vinci dau colț, m da, da. ce ceva, să ia să suculentă, așa, <laughs> <Sa iasa suculenta>. <laughs> așa. <laughs> și asta e. și după semvius. Da. Ce Luca? Și după aia se ambișu cu ce mai? E? Cu murături, pâine, e, no, cu pickles? No. Pâine, e foarte important să pui unt, e, sau să puțin da. cu unt deasupra uh -huh. și să o pui la plita da. pui așa, mai crocant, uh -huh. moale, cu unt. Da. Și ca creve, castravet, castravet, da. Murați, murați, murați, da? și bacon, facul la fel la aplica, la plita. Uh -huh. da. <laughs> Un pic preșit. Stai că Luca este Dacă, Luca în următoarele 12 ore Mustar, va fi Cât de, de Așa? Da, da, da, și muștar. Da, porc, ce să mai. Da. Trebuie să încercăm. Avem Neapărat. avem treabă în vacanță. Da. Dar Cindy, Cindy tu ce lucrezi? Că Cindy lucrează în România, ce lucrezi? Lucrez la la în ASMR este este și spaniale din România. Uh -huh. Și sunt firme spaniole multe sunt, în România? Da. Zău? Sunt, da. Eu uzdom foarte bine. Bravo. Bine, Cindy, păi ce să spun? Binevenită în România după șapte ani. Te rog <gână> să ne scuzi, te rog să i scuzi pe aia care sunt mai mitocane, așa, să știi că oamenii pot fi foarte drăguți Înțeleg că ai vizitat foarte mult. Cindy a fost, Cindy a călătorit prin România mai mult decât. Am făcut o noi. dintre noi. Da. A văzut tot ardeal, a avut o bună parte din Moldova. Te duci cu jobul, nu? Nu, nu. A pur și simplu călătorești tu? De da. Formind, Bine, și orașul tău favorit de deci ce ai văzut Timișoara, Arad, Oradea, mi ai spus că ai văzut Cluj, Iași, Iași București. Curești. Care e orașul tău favorit? E, din România. Brașov. Brașov, Brașov, foarte frumos. Da, dragi brașoveni, vă doresc să aveți norocul să vă întâlniți cu Cindy. Da, știe să și gătească, deci în principiu e pregătită. Da. Cindy, îți mulțumim tare mult pentru că ai venit alături azi. de noi în dimineața asta. Sper să ne asculți în continuare. Da. Să ne suni sau să ne permiți să te mai sunăm atunci când avem vreo problemă de asta. Dacă nu, ne da. Dacă nu este friptura. Dacă nu este friptura, chestii de genul asta. Mulțumim! O să vă într-o zi, să-i cu bani. Aaaa, Aaaa, azi, un pic, un pic, un pic, un pic. Cam drumul când, către cam, inima. cam când, așa? Mm. Pe noi o facem de Crăciun, deci stai. până la Crăciun, mai mult deci, până la Crăciun. Drumul către inima echipei deșteptarea trece prin Stoma echipei okay. deșteptarea întotdeauna. Bine. Eu aștept momentul ăsta cu drag. La noi se spune că Dragos dintre intră prin bucatarie. Da, da, da, da. Adevărat. Băi, ce, ce să spun zic? acum? Mă uit la tine și adevărat. Cred că e adevărat. Cindy, mulțumim. Te bubăm. Te Bun mai așteptăm top. la Europa se FM. Bine. 8 și 51 de minute. E, știrile Europa FM. În fiecare zi, ai puterea de alege. Să mergi înainte sau înapoi.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 Doar cu Bila Card ai vineri 14 octombrie 25% reducere la tot sortimentul de cafea boabe măcinată și instant. Hai la Bila!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 Vino la Practicăr Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi Rezervor WC Liv Laguna Izolat anticondens 6 sau 9 litri Cu buton de economisire apei La doar 92,99 lei Grăbește-te, stocul este limitat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 Ioana Brustur-Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri! ANME anunță și pentru astăzi o zi rece, mai ales în estul și sudul țării. Cerul va fi variabil, condiții de ploaie vor fi cu totul izolate în prima parte a zilei în sud-est. Vântul va sufla mai tare în Moldova, Dobrogea și estul munteniei. Maximele vor fi între 9-10 grade în est și 16-17 grade în vest. Cer variabil în capitală și o maximă de 13-14 grade. Situația dramatică în județul Galați după inundațiile produse în ultimele zile. Peste 1.200 de persoane au fost evacuate din calea viiturilor. Efectivele de intervenție în zonele inundate au fost suplimentate. Echipaje de la Isubrăi, la București, Ilfov și Tulcea se alătură eforturilor pentru ca situația să rămână în normal cât mai repede. S-au acordat și primele ajutoare pentru sinistrații din Galați și Vrancea. Comitetul Național pentru Situații de Urgență va trimite alimente și apă în Pechea Cuza Vodă și Slobozia Conachi, localitățile cele mai grav afectate susține șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul de Interne, Raed Arafat. Având în vedere că multe dintre sursele de apă din localitățile inundate din județul Galați au fost colmatate, au fost trimise în acele zone trei stații de potabilizare a apei din București, Brăila și Tulce. S-a aprobat scoaterea de la rezervele de stat a următoarelor cantități de produse de prima necesitate. 18.000 de litri apă minerală, 12.000 conserve de carne și 15.000 conserve de pateu. Pentru evacuarea apei care blochează drumul național 25 Galați-Tecuci, Comitetul Județean pentru o situație de urgență hotrăt după amiază să spargă digul de pe râul Geru în zona localității Piscu. Președintele Claus Iohannis va aproba solicitarea DNA de începere a urmăririi penale în cazul lui Gabriel Oprea. Este vorba de acuzația de ucidere din culpă formulată la adresa fostului ministru de interne în dosarul morții polițistului Bogdan Gigină. Legea privind școlile doctorale și plagiatul în forma adoptată de Senat va fi contestată de guvern la Curtea Constituțională, la rândul lor liberalii au anunțat că s-au plâns deja judecătorilor CCR. Actul normativ schimbă radical modul în care sunt analizate tezele de doctorat. Documentul reduce atribuțiile Consiliului Național pentru atestarea titlurilor universitare. Dacă judecătorii Curții Constituționale vor da dreptate guvernului și penale, legea nu va mai merge la promulgare. Logoul Bucureștiului pentru Campionatul European de Fotbal din 2020 va fi lansat mâine, evenimentul se va desfășura pe Arena Națională, unde suporterii sunt așteptați la stadion pentru o sesiune de fotografii. Lucian Popescu. Mâine, la Arena Națională, va fi prezentat oficial logo-ul orașului Gazdă București, care se adaugă celor 12 orașe ce vor găzdui Campionatul European de Fotbal din 2020. În aceeași zi, va fi expus, între orele 12 și 20, în fața arenei naționale, totemul Euro 2020. Acesta reprezintă o structură 3D, al cărei element central este o cupă stilizată și înconjurată de siluetele suporterilor din toată lumea care celebrează bucuria fotbalului. Elementul de legătură este reprezentat de poduri celebre, care conectează cele 13 orașe gazdă Pentru București a fost ales podul Basarab Campionatul european din 2020 va marca aniversarea 60 de ani de la prima ediție Iar Arena Națională va găzui 3 partide din grupe și una din optimile de final Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, președintele FIFA, Gianni Infantino este hotărât să mărească numărul de participante la Cupa Mondială. El anunță că sunt în discuție variante cu 40 sau cu 48 de echipe pentru turneul final din 2026. Consiliul FIFA analizează în total 10 posibile formate. Infantino precizează că cele mai vehiculate sunt cu 8 grupe a câte 5 echipe, cu 10 grupe de 4 sau varianta cu 48 de echipe și un play-off la început. Aceasta din urmă este cea susținută de el în care 32 de echipe să joace un baraj, iar câștigătoarele să înceapă faza grupelor alături de alte 16 reprezentative ce vor primi acces direct. Întrebat dacă nu este deplasat ca 16 echipe să bată drumul și să se pregătească pentru un singur meci, Gianni Infantino a răspuns că oricum sunt selecționate care joacă play-off în interval de 4 zile și consideră că aceste partide ar fi ca niște finale pentru echipele implicate și ar anima startul competiției. De asemenea, conducătorul forului le-a amintit celor care susțin că s-ar din calitatea turneului final, că la ultima ediție Costa Rica a eliminat Italia și Anglia. O decizie privind noul format al cupei Mondiale va fi luată în ianuarie. Din 1998 până în prezent, marea competiție implică 32 de țări. Luca, mulțumim! Rămâneți cu noi 95 minute. Avem video radio cu Filip Stan David peste doar câteva minute și vă reamintim, peste câteva zeci de minute de un nou iPhone 7 Plus. Trebuie doar să intrați pe site-ul europafm.ro, să trimiteți cel puțin un sms și Cine știe poate aveți noroc?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 Și se Martin Dangerous 99 minute ascultați Europa FM și deșteptarea Stan David și Video Radio Pentru că e vineri dimineață Inferno e premiera Săptămânii la cinema, a treia adaptare A unui roman de Dan Brown după codul lui Da Vinci și Îngeri și de Diavoli. În rolul profesorului Robert Langdon, Tom Hanks nimerește Din nou cum altfel în centrul unui misteri aproape imposibil de dezlegat și într-o Cursă contra cronometru ați ghicit, Pentru salvarea întregii lumii. It appears you're out of options. Tell me about the threat, known as Inferno. <laughs> Și cărțile lui Dan Brown și filmele bazate pe ele au o natură duală. Pe cât de plăcute sunt de publicul larg, pe atât sunt de disprețuite de critică. Iar Inferno nu face excepție. Unul dintre cronicarii ziarului britanic The Guardian îl numește nici mai mult, nici mai puțin decât al zecelea cerc al infernului. Cu anularu, într-unul dintre rolurile secundare, lungmetrajul se recomandă astfel. Faimosul expert în simbolistică Robert Langdon ia urma unor indicii care îl conduc la Marele Dante. Dante Alighieri, adaug eu, doar ca să fie limpede. Doar ca acesta, profesorul Langdon, nubietul Dante, se trezește amnezic într-un spital italian unde se aliază cu o doctoriță, care speră el îl va ajuta să-și redobândească memoria. Împreună pleacă într-o cursă nebunească prin Europa pentru a dejuca un complot mondial. Dante's Inferno. Dante defined our modern conception of hell 700 years ago. But these circles of hell have been rearranged. Why Dante? Why this map of hell? Dante, Dante's death mask. Yes. We've got to get to Florence. Multă lume a observat cu îndreptățire că bestsellerurile, sau în cazul de față blockbusterele preocupate de cultură și de istorie artei, ar trebui să fie dătoare de speranță. Și nu sunt eu cel care să conteste eforturile de popularizare a unor astfel de teme. Problema, ca întotdeauna, e dozajul. Una e să-l invoci pe Dante, cu totul altceva e să croiești o poveste doldora de conspirativită care spune foarte puține, de fapt, despre precursorul. Sorul Renașterii și despre vremurile sale. Diferența dintre Dante și o cursă de mașini împanată de efecte speciale devine, deci, neglijabilă. Rostul lor e același. Revista americană Variety observă, la rândul său, că anii de glorie ai lui Dan Brown par să fi trecut. La o adică a trecut deja un deceniu de la filmul Codului Da Vinci și miza s-ar putea să fie de data aceasta cu totul alta. Acel film a încasat peste 750 de milioane de dolari în 2006, următorul cu vreo 265 de milioane mai puțin. Dacă ritmul se menține, Inferno s-ar prea putea să fie, de fapt, the end. Sfârșitul. Diseptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Plus, ai fășat plus Unde? <laughs> La Europa FM Ioset! Alege să fii câștigător Alege Europa FM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 La Mega Image și Shop and go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend, că doar e mega! În perioada 14-16 octombrie ai Măai grișat activ cu 500 de grame la doar 1,39 lei Bere Carlsberg 500 de mililitri la doar 2,74 lei doza Și prosop de bucătărie 4 role, marcă proprie 365 la doar 4,39 lei pachetul Prinde promoția de weekend de la Mega Image!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 Sparks you started, just leave me broken hearted, when you're not around. The flying sparks you started, just leave me broken hearted, just begging to be found. I'm high on you, high on you. I'm high on you, high on you. High on you High on you Inside your games The secrets you won't tell Keep driving me insane Driving me insane The firestorm you gave me Still jumps for you to save me When you're not around The firestorm you gave me Still jumps for you to save me Just begging to be found și 25 de minute. Hai on ce, mă? <laughs> on me. Da. Uh, avem un iPhone 7 Plus de dat peste doar câteva minute, însă înainte de asta să vorbim puțin de muzică și de bani. De Michael Jensen, da. să vorbim, care a câștigat, de a rupt anul trecut, răposat, o, a, a scos o grămadă de bani, 750 de milioane de dolari. Când ai spus că a câștigat, te referi la urmașii lui. Da, da, Cândva. numele lui. De okay. 750 de milioane de dolari, o cifră pe care nici o celebritate vie sau decedată nu a câștigat-o până acum. Înțeleg că e un record. Da, okay. anunță știile TV. Păcat, părerea mea că săracul Michael Jensen nu-i poate sparge toți banii ăștia decât pe parastas. Pe altceva Ești drept Mai ales de 14 octombrie. Da. După ce a murit, Așa, Michael a? Jackson a fost numărul unu în fiecare an în privința câștigurilor, începând din 2009 în coace, cu o singură excepție când a fost în trecut de Elizabeth Taylor. Din și motiv. Taylor, da, din același motiv. Deci, asta cu Michael Jensen, rupe. o mare vedetă întotdeauna eu știu când, țin minte, când l-a vizitat pe domnul Iliescu la Cotroceni. Așa, cum a fost? A fost foarte frumos și după aceea... la a întâlnit Michael Jackson? Eu Sau stai o... așa, să, să explic. Sunt spun foarte pe scurt. Lucra okay. la Tele7. Tele7 era deținută de un domn pe care îl cheamă Marcel Avram. Marcel Avram a organizat concertul și o întâlnire la Cotroceni unde domnul Iliescu, președintele României la vremea respectivă, i-a dat o statuietă <laughs> din, din cristal, așa. aparent din cristal. Și, mă rog, s-a dat da. Și la Tele7 a ajuns filmarea integrală Filmarea integrală, deși și brutul, Cum se zice în televiziune, în care s-au văzut toate momentele Toate, toate, toate, toate Ca Pentru time codare, ca să se arhiveze Nu știu cum, și asta și m-am uitat și eu de curiozitate La vremea respectivă, la casetă Și are loc Pe interesa Michael Jackson, sper da. Are loc întâlnirea Tovareșul ăsta, domnul Iliescu, se întâlnește cu uh, Michael Jackson la Cotroceni. Acolo este lume multă, translator, nu știu ce, mm -hmm. rumoare aia. Și, și uh, în spatele lui Michael Jackson, așa, nu știu cum, dintr-o parte, um, filmează și Motilică. Motilică era cameramanul oficial al Palatului Cotroceni. Pe vremea respectivă cred că numai major de SPP, ulterior a terminat uh, colonel. Și Ăsta motilică era un de etnie roma. Noi pe vremea spuneam că e țigan, dar acum am Trebuie aflat spui, ulterior da. că este de etnie roma, știi, și un tip foarte simpatic altfel și de, de indicații președintelui României, domnul Iliescu. Nu cred, cum să spun. Se, se auzea pe ambianță, știi. <gătă -i> mai din profil de mai din profil. Așa ușurel, știi? Și Iliescu se vede, pivotează ușor, așa mai din profil, și motilică. Așa mâncate. Bravo tu. Dom Așa domnul domnule. Mulțumesc. Nu cred doamna, da îți orice să pa. văd filmarea aia. Genial, genial. Cu sunet cu toți. Da, mai no. un profil Hai să dăm un Michael Jackson. Asta e o piesă foarte bună. Deosebită. Foarte da. rar la radio piesa asta, tocmai de-aia. Oare de ce? Will you be there? <laughs> Un iPhone 7 Plus, SMS la 1769, scrieți deșteptarea și codul de azi. În câteva minute dăm ultimul iPhone 7 Plus pe care l-am pus la bătaie. De vreo lună încoace, așa. You my friend Carry me Like you are my brother Love me like a mother Will you be there? Michael Jackson, 9.33 de minute, Luca și-ar fi dorit Dirty Diana, nu? sau Poate Billy Jean. Sau Jean, Vlad, tu nu mai știu. Latura veselă. Ai, ai și interpretat-o mai Eu stai nevrem. că am dormit. Tu ce ți-ai fi dorit? Asta e o piesă compusă după ce a murit, nu? Puține înainte, cu ceva mulți ani. Da. -a Care era piesa ta favorită că azi, nu mai mamă știu? Mamă se, mamă se, mamă se, mamă sa. Și deci, da. cum mai căsa. MAMS, MAMS, MAMS, MAMS 9 și 34 de minute Știți ce vreau să zic, nu? Știți bine, prieteni, că am dat 3 iPhone 7 Plus până acum Ne-am dat cu spor Nume s-a bucurat, mai mult sau mai puțin? Săptămâna trecută, nu înțeleg, cred că, cred că săptămâna trecută nu s-a bucurat nimeni, de asta am invitat-o pe Ștefania în studioul Europa FM să vedem dacă se bucură măcar acum. Bună dimineața, Ștefania! Bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! Ștefania e foarte emoționată, e din Constanța și înțeleg că a avut emoții și săptămâna trecută. Cum naiba să n-ai când te sună de la Europa FM să ai câștigat un iPhone 7 Plus? Ce da. faci, Ștefania? Bine! Ena! Nu Da. Da. da. Uite, o, avem, ăsta e telefonul tău, să știi. L-am văzut. Înainte să ți-l dăm, voiam să te întrebăm dacă nu îi lași nouă. Nu. <laughs> nu. Ia stai că trec emoțiile acum. ce e asta? Dacă e să discutăm pe așa... Dar Ștefania este iphoneistă. Are deja iphone acum face upgrade. Se gândea cum să rezolve problema și a trimis un SMS. Uh -huh. da. Mai multe. Mai multe. Câte SMS-uri ai trimis? O, 43. Aproxima... 43. 43 de SMS-uri? Da, M-am uitat la costul suplimentar și... Și ai văzut acolo, da... da. da. Spunem dacă, dacă 43 de SMS-uri în toată campania sau doar săptămâna trecută? De luni până vineri. De luni până vineri. Uh -huh. uită mă ce înseamnă să ai puțin noroc. Să insisti. Da. Vine, Așa e. vine calculatorul. Are noroc la viață. Are 24 de ani și ori. Unde e când am sunat? La Să Săraca de tine. <laughs> și nu am semnal în birou și am ieșit afară în parcare. A, uite, vezi că dacă -ai fi, nu ai fi răspuns, nu câștigai ai telefonul. Auzi, Ștefania, dar acum când. Uh, când sunăm, când tragem la sor și sunăm, dacă ne răspunde, vrei tu să-i spui alo de la șaurmerie? Da. Bine. <laughs> de la șaurmerie, alo, avem pachet, da? Ceva de genul ăsta. Da. da. Dar trebuie să fii mai... nu de la Pizza, pizza. Da. Dar trebuie să fii mai așa, mai... Da. Cum sunt... Am pregătit la... comanda dumneavoastră. Da. Unde da. vă livrăm? Ați comandat... Zici și tu, ia, hai să facem repetiție. Uh, pentru pizza ați comandat pizza. Mai ziceți adresa. Zici ceva de genul ăsta. Da. Bună ziua! Pentru comandă de pizza, la ce adresă se livrează? Hai ne Mamă, ce bun! <laughs> hai să încercăm! Bine? Sunăm? Da, hai, hai să sunăm! Sunăm, hai să sunăm și câștigăm! Să... să vedem cine intră în direct, de unde, e ultimul... Deci, Stefania este emoționată până când îi vine momentul să trecem pe șotii! Da. Când trecem pe șotii, gata! Nebunie! Îi străluceți coșchișorii! Hai să vedem! Puțină liniște, să vedem cine, ce și cum... Deci, Stefania, tu intri, da? Dar să facem noi semn când, stai... Hai mă, sună, ce face? Da, uite acum, stai așa o secundă. Alo? Sunam. ce vrei? E mai greu cu sunatul ăsta. că, că știm din memoria. Nu facem. Ne, ne ajută Marcel acum. Pui, poate n-are noroc cel care, sau cea care... Ia, yeah, ia. Yeah. Atenție. Alo? Bună ziua. Bună ziua. Aveți o comandă de pizza. De pizza, nu. Ba, da da... La ce adresă se livrează? Poftim? La ce adresă se livrează? Nu mi n-am comandat nici pizza. Ba, da? Vă sună telefonul? <gaj> nu. Nu? Eu așa, Wood. nu vă sună? Ce telefon sună? Sună un iPhone? Sună un iPhone Plus. Na, sună da, un iPhone da, Plus? Da. Al cui e telefonul ăsta care sună? Păi, probabil a meu Zi mai tare <laughs> Mai zi trata cue, Zi mai tare A meu, a meu. <laughs> <laughs> Bună dimineața, ești în direct la Europa FM Zine cum te numești și de unde ești Marian mă numesc și sunt din Reșița Pe tot v-ați dori Din Reșița, o, Reșița da. Frate cât am așteptat un ascultător din Reșița Să Hai trăiască toți viitoare. Da Dai <laughs> să vezi ce ne vedem cu... Bravo! Bravo! Am dat lovitura. Vai. Și să știi că uh, fata cu care ai vorbit este Ștefania. Spune-i bună, da. zi. bună ziua. Stefania care a câștigat... Când a câștigat? Săptămâna trecută? Trecut, da. da. A câștigat un iPhone 7 Plus și a venit aici și am făcut asta pentru tine în mod special. <laughs> Mulțumesc! Felicitări! Da. Bravo! Ai crezut în treaba asta sau ai trimis la mișto așa niște SMS-uri? Nu, no, n-am trimis la mișto. Chiar mi-am dorit și am crezut că voi câștiga Vezi, eram... la volan totul este să-ți să dorești. Da, corect, să-ți dorești și. Da, și eu mi-am dorit. Păi, mă pe costă, asta este diferența. Da. da. Asta este. Să știi că acum costurile de o să mai maifindOne, costurile de transport se ridică la 1000 de euro. Da. Dar trebuie asigurare ia. Vine Tot. cu transport blindat. Da. da. Bine. Bravo. Uite, ai că dăm, Am dat în Vâlcea, în Sibiu, în Constanța. Dăm și reșiță, în reșiță, da, acum un iPhone 7 Plus felicitări da, noastre Mulțumesc mult, mulțumesc din suflet Bravo, rămâi la telefon să-ți povestesc Cum facem, să ne dai bani ăștia pentru transport Da, da, ok Bine. Bravo, domnule Bravo, felicitări Hai că n-a fost greu, Ștefanie a fost greu? No. A fost greu? No. Ai văzut că din... De la noi de aici pare, pare simplu Bine, Vlad, Ordonați. îl prinzi? Uh, riscăm un pic? Hai, dă-mi-l mână și-l prind după aia Îl <gântu -i> <gântu -i> prindeam, mă, oricum Dai telefonul, ți-l nație, dat ție l Ștefanie, yeah. E telefonul ei Ia, uite-o, frate, ce s-a Vrei să Hai că îl și desface ia. Nu de alta, dar vrem să ne uităm ia. și ia, știe. noi Păi asta. asta. Păi mai avut ce tare. A avut și opt <gântu -i> A avut și ia, opt Ia, și... ia uite, ia. bă, nu e nimic că nu într-un cutie asta Asta e fost o Luca, ia mâna nu am dat alea să nu facem vreo -o Ia facem uite, porozi, nu. Taptanii, se uite la el verifică, da, mă, nu e fals, este, este pe da. bune, deci nu e butaforie. Na, da. a venit din China pe camare, cred repte. că e greu. S-a da. <laughs> uitat o zice, Ia Nici nu e. prea ți se potrivește. <laughs> Dar dacă o să -ai. aici. Mm -hmm. Are, Zaf, un telefon fix foarte bine. Este super. Îl vinde de cel vechi. <laughs> îl vinde pe cel vechi? <laughs> un preț. Cam cât vrei pe el, nu? Că ai poate îl vindem acum în direct. Păi nu știu, trebuie să mă uit. A, Care trebuie să te gândești. A, faci un research și abia da. după aia. Ștefania, felicitări. Mulțumesc. Bravo. Felicitări, Mulțumesc. îți mulțumim că asculti Europa FM și sper să o facem împreună cu prietenii tăi și de acum încolo. Sigur. Pe din cap că da, se uită la telefon, dar nu mai Dar nu ne mai înțelegem cu ea. A primit primi. primi jucărie, nu la revedere. revedere. He fills it only halfway And before I even argue He is looking out the window At somebody coming in <laughs> It is always nice to see you Says the man behind the counter To the woman who has come in She is shaking her umbrella And I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. And instead, I pour the milk. <laughs> I open up the paper. There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm. So I raise my head <laughs> There's a woman on the outside Looking inside Does she see me? No, she does not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 the morning as i'm listening to the bells of the cathedral Sunt vega 9 și 44 de minute, ne apropiem de finalul ediției de astăzi și de weekend totodată, sper să vă distrați în weekend. Noi ne distrăm, începem distracția la avocatul diavolului. Da, da, astăzi o să avem o ediție interesantă și oarecum diferită, nu avem neapărat un diavol. Pornim în dezbaterea noastră de astăzi... Adică Cristian Tudor Popescu și cu mine și evident cu voi ascultătorii noștri de la uh, o știre care a apărut zilele astea și anume că um, românii care se întorc în țară din străinătate și își deschid aici afaceri, deci încep proiecte de antreprenoriat, pot primi bani europeni 40.000 de euro. Deci care se întoarce și are o idee de afaceri poate primi 40.000 de euro. Uh -huh. Și am stat și ne-am gândit cât s-a schimbat de fapt România în ultimii 10 ani, să zicem 15 ani, de când a început fenomenul ăsta al migrației, când în preajma aderării la Uniunea Europeană și imediat după. Și dacă nu care cumva a venit acum nu neapărat momentul să te întorci, ci dacă nu care cumva acum e mai simplu să faci afaceri în România sau să trăiești mai bine în România decât afară. Sunt mai multe puncte de vedere aici. Odată serviciile, evident că sunt în continuare mai bune afară, dar și în România, dacă ai bani și dacă câștigi bine, poți să trăiești, cred, mult mai bine ca în Occident. Dintr-un anumit punct de vedere, nu zic că e adevărat sau nu. Și atunci avocatul diavolului pornește astăzi de la această întrebare. Ce e mai, Ce e mai tare acum? Să pleci în Occident sau să te întorci din Occident, în România. Și cred că o să vorbim astăzi, aș vrea să-i rog în mod special pe românii plecați, care ne ascultă, că știu că sunt foarte mulți, să intre în, să intre în discuție cu noi, să ne sune la 0... mă rog, nu, 0, nu 3, neapărat, 0372069599, să repetăm numărul ăsta de telefon, vă sunăm noi înapoi, dragi români, dar și cu uh, oameni care vor să plece, care nu mai suportă e în România acum și vor să plece. Și desigur să vedem și uh, românii care spun că n-ar pleca pentru nimică lume, oricât de greu ar fi aici. La unul și un sfert, Cristian Tudor Popescu și Vlad Bătreanu, avocatul Diavolului, o să vorbim și despre emisiunea Andreiesca. Esca. Cine vine luni la Ovidiu Anițoaia, la Tribuna 0? Luni la Anițoaia vine Ciprian Marica. Ciprian Marica? Marica e, aflăm și cu accentul de... Da, da, da. Ce mai face el? Din câte știu, face o, o școală de management fotbalistic și a cam pus pe hold cariera de, de jucător după peripeția la Steaua. Nu și-a găsit alt angajament vara trecută și deocamdată Înțeleg că faci o școală de management, după cum spuneam, dar aflăm chiar de la el luni seară la Tribuna Zero, de la ultimele 9. vești. Cine vine la Andreesca la radio, sâmbătă, vă spunem peste 3 minute, după Rag Bone Man Human. Maybe I'm foolish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 V-am zis că o să fie hit piesa asta don't put your blame on me. O să mă țin de cuvânt Dragonbone Man, Human, 9 și 50 de minute Am prins niște teste, niște mici pregătiri Care se fac pentru emisiunea de sâmbătă, Andrei Scala La radio cu... Cine ar putea fi? Nu pot să fiu ca mine să arăt, A? Testăm flueratul și chitara Dacă e cazul Deliei Delia vine la radio cu Andreesca În acest weekend, sâmbătă De la ora 12 ăsta e Vlad, da. Vlad. 9.51 de minute cu Vlad Vă întâlniți alături de Cristian Tudor Povescul Avocatul Diavolului Cu Luca Pastia vă întâlniți pe Facebook Este foarte activ <laughs> Dați uh, adădă uh, ad rețete, dați-mi rețete la pagina de Băi, apropo de rețete, toate uite că am depășit un pic. la mine, tot rețetele. Da, da, da. Trebuie să vorbim. Dacă ne ascultă Cindy, Cindy, Cindy, auto, mă te rog. Luca Pastia pe Facebook să îmi dai exact Dacă, dacă doamna tine. pastia Ascultă să știți că nu doamna pastia, mama. Săptămâna trecută, apropo de mama Ai dat rețeta de la mama cu gogoșari da. Am fost ieri undeva, mă rog, în oraș M-am întâlnit cu cineva și zice Fii atent, a venit taică-miu da. taică Ieri cu niște borcane zic așa, Și zic, ce mi-a zis Se Uite, ăștia sunt, sunt gogoșari Ia făcut mai ta după rețeta dată de ăștia cu mama Luzafiu da, la radio. Mi s-a părut genial momentul. Okay, Trebuie doc. să începem iar să dăm rețete, Vlad. Macar și... da. Macar bilunar Te okay. cam, cam pe dată, și... mai da. vrei un mesaj pentru Cindy? Te pup. <laughs> Weekend frumos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 A fost, Mâine va fi. Azi este cea mai proaspătă zi. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi. Profită de prospețina zilei de azi. Caufland are pentru tine oferte proaspete. 20% reducere la toată gama de produse Olympus și 10% reducere la toată gama de igre negro. Caufland trăiește freș.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 Facem România bine. Oh, a trecut ceva la și am schimbat acoperișul. Cât e metru pătrat? Cât să fie? Un metru lungime pe un metru lățime. Pentru dumneavoastră, știu ce trebuie. Calitate, siguranță, enduranță. Preține, Bilca, preț bun, sistem complet pentru acoperiș 9 metru pătrat. Și peste 10 de ani, tot la fel va Bilca, pentru detalii și oferte, intră pe Bilca.ro.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 Știi că e bun la metro! Între 13 și 16 octombrie, ai pui grill proaspăt, agricola, la 7 lei și 99 de bani pe kilogram, bibani de mare proaspăt, calibru 400-600 de grame, origine Grecia, la 29 de lei și 99 de bani pe kilogram și pere conferans origine Olanda, la 3 lei și 99 de bani pe kilogram. Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele metro se face pe baza legitimației de client.